Gure kasuan gu dugu eh, izateko jarduera bat etxe barruan, eta etxe barruan bazkide bakoitza boto badauka, erabaki nagusienak batzarnagusienan hartzen ditugu, eta hor parte hartzen dugu guztiok, zentzu horretan gure eguneroko dinamikan badago eh, nolabaiteko demokrazia industriala, eta guk sortzen dugu aberastasuna, sortzen dugu modu Erlatiboki, berdintxuan. Gure soldatene arteko diferentzia da gehienez batetik zeira. Mm. Ez batetik eunera, edo batetik irunera. Gehien irabazten duenak, gehienez zei bidergeiago irabazten du gutxiena, gutxien irabasten duenak, baino. Duen, guk sortzen dugun aberastasun hori, moda nahiko berdintxuan banatzen dugu gure artean. Guri izango litzateke etxe barruan. Baina etxe barrutik kanpora, gure irabazearen zati bat kanpora doa. Google-ren gizarte hori hobetsera. Gure helburua gizarte hori hobetzea denez, guk lanpostuak sortu nahi ditugu, kalidadezko lanpostuak eta denbora luzean mantenduko diran lanpostuak.